En finalitzar la unitat didàctica, l'alumne haurà de ser capaç d'analitzar i d'escriure la successió dels fets més importants i significatius de la primera fase de la Revolució Industrial, així com la simultaneïtat dels fenòmens històrics de diversa índole, demogràfica, social, econòmica, que es produeixen en el seu desenvolupament. Ha hauria de ser capaç d'explicar críticament els fets més rellevants de la Revolució Industrial i les seves interconnexions causals, tot identificant i comentant elements substantius d'aquests fets a través de fonts diverses. Hauria de situar raonadament en l'espai geogràfic els fets més importants i significatius que es corresponen a la primera fase de la Revolució Industrial i explicar les conseqüències socials de la Revolució Industrial, especialment pel que fa a l'aparició de dues noves classes socials com són la burgesia i el proletariat. L'entorn virtual, virtual d'aprenentatge permet crear aules virtuals que donen accés a crear continguts i a l'aprenentatge col·laboratiu. Un seguit de funcionalitats associades a l'entorn virtual d'aprenentatge incrementen la quantitat d'instruments d'aprenentatge al servei del professorat i l'alumnat. Les diferents opcions a l'abast permeten dins del mateix entorn virtual d'aprenentatge la multiplicació de situacions d'aprenentatge gràcies als canvis del rol en l'alumnat, exercicis autoavaluables, etc. El fet que les classes passessin a ser virtuals durant l'última part del curs 2020-2021 va reforçar la implementació de l'EVA per l'aprenentatge, propiciant el treball a l'aula i de manera virtual.